Юлька ще раз із докором поглянула на коханого і закрила двері веранди. Микола іноді доводив Юрка до нестями. Ну як можна попрощатися і піти, нічого до пуття не пояснити? Навіть не відповісти на запитання, яке мучить його ось уже упродовж кількох днів. Тоді, вже від'їхавши від архіву, Брати перезернулися, а коли Юрко спробував заговорити, Микола враз пригальмував біля скверика. Не тут. Давай прогуляємося. Та що ти з себе суперагента корчиш? Вигукнув хлопець, коли позаду хряснули дверця та жигулів. Думаєш, хтось нас підслуховуватиме? Такому ми потрібні? Ти от що, давай не видурюйся, спокійно зауважив Микола. «Щось бачив цікаве?» О, Що бачив, то бачив!» І Юрко почав розповідати братові про ті фотознімки, про веселеньку дівочу компанію, їхнього фотографа Войцеха. В цей час Микола зацікавлено звів брови. Та на сам кінець, щоб уже посмакувати враженням, про Шуляка. «Миколо, ти зараз будеш сміятися?» Але той шуляк – це викапаний ти. Ну, майже як гітляряка. Ноги розставлені, в руках шмайсер. Кашкет на очі натягнуто. Ну, правда, кашкет якийсь не німецький. Тільки я не розумію, навіщо його вбитого роздягли і під стіною поставили, та ще й дрючками підперли. Але бандюга бандюгою. Відразу видно – затятий Бандера такий схожий на тебе, що не зможеш собі уявити. А от дівку собі вибрав не найкращу, не вгавав Юрко, спостерігаючи, як Микола уважно слухає. А тобі що, не цікаво? Не витримав, побачивши, що брат не збирається коментувати його розповідь. Ну чому ж цікаво? У якій папці, кажеш, ти бачив ці знімки? Та вони у кількох папках. Окрім тих старих польських фоток. Там я шуляка не зустрічав. А денебудь ти помічав згадку про його справжнє ім'я? Тривожно поглядаючи на Ірука, розпитував Микола. Оце ж то й воно, що ніде імені немає, вигукнув хлопець. Добре, дуже добре. А що ж тут доброго? Чим далі розпалювався Юрко? Я думав, ми довідуємося, хто це такий, а там... Жодного натяку, тільки якісь циферки на бланку. Це код картотеки, тихо мовив Микола. Код картотеки? Якої? Ті цифри – посилання на номер справи в картотеці закритого відділу. А це значить, що ти бачив копії фотознімків. Очевидно, шуляк відразу виплив у кількох справах. От його матеріали і продублювали для іншого слідства. А так легше працювати. Але чому цей шуляк такий схожий на тебе? – відкрито запитав Юрко. Може, то якийсь наш родич? Микола мовчав, насупивши брови. Брати мовчки стояли посеред алеї ні всіх, ні в тих. Не хочеш говорити? – запитав Юрко. Крони глухо шуміли десь угорі. Микола Трохимович дивився кудись у бік. Мав зосереджений вигляд. «Отже, тобі щось відомо? Ти мені нагадуєш набридливу муху, яка бзичить і бзичить біля вуха. Але в тому я винен. Треба було мені самому переглянути ті матеріали», роздратовано кинув Микола. А, й тоді б я нічого не помітив, так? Так, Юрко насупився. І раніше відчував, що Микола має від нього таємниці. Зрештою, у свідомості та й у реальному житті кожного є свої потаємні куточки, до яких іншим людям зась. Але щоб приховувати від брата аж таке, наскільки я розумію, це може стосуватися і мене, мовив уперто, поглядаючи з-під лоба на Миколу. «Може. То в чому ж справа?» Микола трохи, мовить, щось обмірковував, кидаючи короткі погляди вздовж алеї. А врешті озвався. «Послухай сюди, Юрко. Це, звичайно, була моя помилка вплутувати тебе в розслідування. Як мовиться, кожен пожинає плоди своєї дурості». Ось і я тепер маю тобі розказати те, чого краще було б і не знати. Ані мені, ані тобі. Та вже нічого не зробиш. А тому завтра-післязавтра ми зустрінемося. Є важлива справа, яку виконаємо вдвох. Познайомлю тебе з одним цікавим типом. А після цього розкажу тобі про те, – Що ти сьогодні побачив? – Добре? – А чому не сьогодні? – запитав Юрко, не розуміючи, навіщо перекладати усе на потім. – Тому що мені слід подумати. – Подумати? –